FODROS KÖTÉNY Ahogy kifelé botorkáltam a sötét folyosón, észrevettem egy ajtót a falban. Nem is tudom, mi ütött belém, de úgy éreztem, muszáj benyitnom, és megnéznem, mi van mögötte. Ezúttal jól tettem, hogy bekukkantottam. Egy halomnyi kikeményített, ropogós fehér kötényekkel kiegészített, szürke cseléd ruhalógott az akasztón. Hú, ez nem lehet igaz, bravo, Juli! mondtam magamnak, de a válveregetésre nem vesztegettem időt. Lekaptam a legkisebb méretű ruhát, és begyömösszöltem a hátizsákba. Ennyit az új ruháról, gondoltam vígan, és egyáltalán nem éreztem tolvajnak magam. Abból a pár szóból, amit a szakácsné adna, sosem tudnék összekuporgatni új ruhára valót, úgyhogy lelkifordalásom nem nagyon élet fel. Már csak egy edzőcipő kellene, morfondíroztam, de rögtön eszembe jutott, hogy ilyesmit nem nagyon fogok találni a bellepok bárizsában. Letérdeltem és belestem egyik ócska szekrény alá. Csak egyetlen egy pár ormótlan, fűzős, magas szárú cipő rám. Gondolkodás nélkül előrántottam, és beleerőltettem a lábam. Rettenetesen szűk volt, alig fértek el benne az ujjaim. Ez nem lehet igaz, ez talán valami törpe vagy manó szokta viselni, háborogtam magamban. Pedig milyen kicsi lábam volt, a legkisebb az egész osztályban. A nyúszifüles papucsot mérgesen visszagyömöszöltem a hátizsákomba. Fülemet az ajtóhoz szorítottam, aztán kis hallgatózás után megállapítottam, hogy tiszta a levegő. Kiosontam a folyósóra, Azután neszt nélkül kinyitottam a bejárati ajtót is. Egy pillanat alatt kívül termettem az udvarom. A farakások és csupasz bokrok felett erősen szállingozott a hó. Nem tudtam, merre menjek, semmi kedvem nem volt újabb cipekedéshez, és a én belődő nénire sem vágytam. Nagyon árvának éreztem magam, távol a biztonságtól, szüleim házától, a szőrmuk állataintól és az emberektől, akiket szerettem. Azon kaptam magam, hogy a lelkem mélyén a múltbéli Marit sajnálgattam, aki sosem ismerhette az otthon melegét. Apropó, meleg, eszembe jutott, hogy át kell öltöznöm. A ház mellett nem messze volt egy kis park, teljesen kihaltnak látszott. A park közepén állt egy pavilon, sötétzöldre volt festve az oldala. Ilyet is láttam már egy filmben, tudtam, hogy nyáron itt szoktak zenei előadásokat rendezni. Még egyszer óvatosan körülnéztem, és levetettem a fekete pulóveremet. A pólóm és a farmerem fölé felrántottam a fehér kötényes ruhát, és visszavettem a pulóvert. Ó, oh, egek! <gül> Milyen szörnyű látvány lehetek ebben a göncben! Gondoltam, és valószínűleg síralmas képet vágtam. <gül> Most látna csak Misi, meg a többi gimis fiú. Biztosan soha többé nem néznének rám. Bele kellett olvadnom a Párizsi utca forgatagába, és ráadásul még ebben a kötényes micsodában is fáztam. Befűztem a magas szárú cipőt, és nosztalgiával gondoltam kis, fekete bőrcsizmámra, amely ott lapult házunk folyosóján, a beépített szekrény mellett. Igazából mulatságosnak tűnt, hogy éppen aznap mentem papucsban az iskolába, mikor visszacseppentem a múltba, és az is nevetséges volt, hogy a jövő iránt éreztem nosztalgiát. Mégsem volt semmi kedve Körbe jártam a kis belsejét, és onnan néztem a hóesést. A park csupasz fái között verebek csiripálták. Úgy éreztem, ők is olyan kétségbe esettek, mint én.